Jukul matas, no keskaajal oli ikka tugev kaks no ikka üli tugev, ütleme et üks Ütlema otse välja, mis me siin saavad siis mingi kümpi-kümpi aasta pärast kokku õppetaajaga Jukku tundis õppeta ära ja õppeta tundis enam-mähem Jukku ka Jukku, sina, kuidas sul siis läheb ka? No, mis mul lähen, ma olen nüüd ärimeest tead? Sina, ärimees, endal oli matas jumalast kaks, tead? Ei, no mis kaks ole? No aga no, kuidas sa siis äri teed? No, mis ma siis ikka äri teen? Ühega ostan nelja, aga see 3 mind täiesti rahultab, tead? <laughs>